Днеска ще говорим изцяло за суфи. Всичко за суфи. Първата лекция – вкусът на суфизма. Втората лекция – нафса. Нафса, т.е. егото според суфите. Третата лекция – иблис и злото. И три идеи за размишление. Що е суфи, що е суфизъм и Аллах, тоест бък Следващата лекция на 5 май. Следващия път ще говорим изцяло само за дао. Така, започвам с първата лекция. Вкусът на суфизма. Суфи казват, дяволът е много хитър. Той дори често вкарва човека в правия път. Забележете. Пак ще повторя. Дяволът е много хитър. Той дори често вкарва човека в правия път, защото знае, че човекът не е готов за духовен подвиг. Няма устой. И после започва да го отчаива. Това е стратегия, значи трябва да разберем тези подходи. Може да те на... да направи монах, може да те кара да постиш и ти си мислиш, че е за здраве. Когато дяволата кара, той има особени цели, той винаги има полза. Трябва да се научите да различавате. Средреми ще говорим повече за него. Така. Казва един Суфи, аз дойдох при тебе, Аллах, чрез Тебе, и така получих Тебе. Суфите казват, бавният път на знанието се осъществява по пътя на човешкото обучение. Истинският път на знанието се осъществява по пътя на божественото наставление. Това са различни пътища. Бавният път, това е маршрутът на петте чувства. Но голяма част от тези хора се провалят независимо от успехи и победи и каквото и да е. Този тип хора имат Два вида ограничено знание. Първо, когато ги обучава друг човек. И второ, когато те сами разсъждават. Когато те сами разсъждават. Тези два пътя са само условно добро. На едно ниско ниво те са все пак условно добро. И затова малко или много те биват обхванати, от невежеството. И тези двата вида хора биват обхванати от невежеството. Втория път. Пътят на божественото наставление е за този, който е станал достоен. И тогава той идва тук и се подготвя за божествени откровения. Тук човекът трябва да, да се очисти напълно от света и от земните желания, до тогава Той не е достоен. Загатват Му се неща, но не е достоен. Значи трябва да се очисти от света и от земните желания. За да бъдеш достоен за Божественото знание и наставление, трябва да избереш твърдо Бог и истината. Тогава Неговото свещено внимание на Бога вече се насочва към Тебе. Тогава Бог ти дарява Божествен взор, може да проникваш в нещата и постепенно да ги разбираш. Любовта към Бога може да отрече само този, който е останал в петте сетива. Тоест на нивото, може да се каже на нивото на животните. Разбира се, има животни и със шесто чувство. Има и хора. Любовта не може да се научи от хората. Другото нещо, което казват суфи. Любовта не може да се научи от хората. Тя е един от даровете на Бога. И идва по Неговата милост. Когато хората обичат човешки същества, Бог им причинява мъка, за да видят те своето лицемерие. Бог иска иначе абсолютен свещен брак с всичко, защото всичко е негово. Не можеш да обичаш човека, трябва да обичаш Бог в човека. Тогава ще имаш правилен подход. Знание, което не те отвежда до Бога, до реалността, увеличава Твоето невежество. По пътя на Суфи, каквото и е да се случи, милост или гняв, все е хубаво. Защо? Защото Суфи е влюбен в двата лика на Бога. Значи той обича и милостта на Бога, и гнева, защото гнева е просто справедливостта му. Атар казва, този, който е изпълнен с любов, от кое ли вероизповедание ще е? И отговаря от изповеданието на Бога. После казва, този, който е изпълнен с Бог, трябва ли му някакъв ритуал? Подразбира се. И казва, научи се, приятелю, на това, че ние търсим единствено Бога, а не нещата, ние търсим единствено Бога и то чрез светлина, идваща от Него. Знание, приети чрез Божествени откровения, са мощни и съвършени, защото са получени по Божествен път. Но има един друг вид знание – Илхам, т.е. Божествено вношение. То също е много ценно, то е междинно, защото тук душата придобива стремеж и увереност по своя път. Така тя се подготвя за дълбоки божествени откровения. Придобива стремеж, увереност и върви към все по-голяма чистота. Разликата между откровение и вношение, божествено вношение е тази, че откровението е явно разкритие, а вношението е като светлина, идваща от скрит светилник. Той идва за душата, за да я води и учи, да я подготвя. Няма нужда човекът, казват суфите, да се бори с злото, и да отхвърля дявола. Просто усъвършенствай любовта си към Бога. Просто е, усъвършенствай любовта си към Бога. Този, който не разбира злото, се поставя в невежество. Гневът и милостта на Бога са сгодени, съединени. И от този съюз се е родил двойственият свят на доброто и злото. Злото е загадка на битието. Ако Бог лиши света от злото, то този Бог не може да се нарече добър. Наистина е така и така мислят суфите. Не може да се нарече добър. Ще обясня. Бог е абсолютно единство. И за това и доброто и злото му служат дали ние одобряваме, е без значение. Те служат на Неговата скрита и висшия цел. В ръцете на Бога доброто и злото действат в съгласие. Милостта и гневът му са в пълно съгласие. И пак казвам, а какво мислим ние, няма значение. Бог просто действува и е казал ясно, не съдете, т.е. Това означава, че гневът и милостта са части от величието на Бога. Не можеш да осъждаш гнева, несправедливостта, която ти не знаеш дълбоките и причини. Значи, части от величието на Бога, части от това страховито единство. Самият Бог е който потъпква и възвишава. Забележете, не е дявола, Бог потъпква и възвишава. Той има план със всяка душа. Той е самият велик деятел. И казват суфите, виж принизената земя и възвесеното небе. Все е Той. И така, какво ни казва имна раби? Аз транствах навътре в себе си и когато достигнах до Бога, аз станах Чисто служене, без сянка на богослужение. Чисто служене. Значи, съществува служене, но това е само условно. Всъщност съществува само Бог. И казва им Нараби. изглежда, че аз съм служител и че аз проповядвам. Но всъщност само Бог действа. Ние не можем да произведем действие. Сатана не може да направи действие. Даже и Христос. Тоест, действа страховитото единство. Действа само Бог. И който осъжда нещо, той осъжда себе си.